الهنم لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبي وعلى آله وآسحابه أجمعين ماباد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ده نبی علیہ الصلاتو والسلام ده سیرت سلسله شورو وانا لسم کال ده هجرت باندي زل حجي نبی علیہ الصلاتو والسلام حج او حجۃ الوداع ادا شوه نبیله صلوات و سلام حجنا واپس شو نو دلل حج میعش ختم شوا قالو هم ختم شو لسمکار ور پسې کال یو لسم کال د حجرت شوروش په دې یو لسم کال د هجرت سواګیادت شی نو دا را واقعاتو ذکر او خاص کر بیا د نبی له سراتو السلام مرضی وفات او اخر کی وفات د نبی علیہ الصلوۃ دا یو لسم کال د نبی علیہ السلام د ځوان او د حیاتي تويوا اخری کال اخری کال نه دا کال یو سومیاشت بس محرم سفر او بیا ور پچی عرب یوول ول کې د نبی علیہ الصلات والسلام دنیا نا و رخصت محرم په میاش کې نبی علیہ السلام سدا سے غړ غړ کارونو سره ګرمیا نه خصوصا جهادواله سره صغزوات سریي وغیرہ نو وی لے البته کله چې محرم ختم شو د سفر میاش اشراق نو نو ویله سلام د دې سفر په میاش عاشقې یو لخر سريا تیار کړی او لے غلی و چې پاړې باندې اميد او سامع ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کړو دغه وخت کې د عمر کم تقریبا ول اس اتلس کال عمر نوجوان دی دومره عمر چې تقریبا غیره بلا پورا نیراغلی او مشران مشران صحابه کرام دد دا امارت دلان دیکھڑا چه ده با امیری او تا صبت دا پا امارت کے ما تحت جہاد لزای تردی پورے چه لیلے کبار صحابه کرام دا او وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو لیلے صحابی ہم په د لخ کر کے دو سامر رضی اللہ تعالیٰ نو دا مارت دلان دے ہو ابو بکر صدیق نو تلے او نبی علیہ السلام پاتے کڑے روزان سا او عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ام دے لخ کر کے دو سامر رضی اللہ نو دا لخ کر پا مجاہدینو ما تحت لے گلے نبی علیہ السلام دا لخ کر کم طرف تا لے د فلسطین او د شام علاقې ترپ چلے شام فلسطین علاقہ دغلطه د علاقہ د روم ما تحت واغه چکم سو پر باو چغزوه توګو کوم د دغې رومیان او خلاف غزو او د دبل علاقہ د بلقا هغه وخت ویو ته بلقا نن صبا وردا اور دن وئی د غردون د ایریا ویلاقا نبی علیہ السلام دغل تا د لخ کر لے گا وجدا و دغل تا په دغه علاقات د روميانو تسلط او حکمرانی و نن نبی علیہ السلام د ترپ تا د لخ کر لے گا د و سامر جیلان او د اسریه با چې د دیوروميانوا خو عرب هم پات کې دلو او سيدل عرب او تسلط به دروميان نبی عليه السلام په دې لشکره کوشه کې په دې آخريو سو مقصد دا نبی عليه السلام دي ته خوده چې د تبوک نه د مسلمانانو اغه طاقت قوت موږ سره برقرار مسلمانانو طاقت قوت ختم شوه نه او کوم عرب چې کوشش وسیدل داغي اطمینانم مقصدو چې مطمئین شي چې او ایمان وروળે نو زموه حفاظت نه پیغمبر او د مدینه ریاست حکومت غافل نه دغه چې دا کوي لا په توګ سره زیره او شعرب وغيرها چې ایمان ورو او چا معاهده کړي د توګ په واټ کې تیر شي نو او خلکو ته اطمینان ورکولو او دشمن باندې دروب ورزولو د پاره نبی سره السلام دغه سي کړي او بن غرس پکې داو چې دا او سامره ځلان هو نبی سره سلام دغه شام وغيرها इलाقي دليغي غزه کی اوزل دا غزوۃ متا پمقا د دې وسامر زران هو پلا زید بن حارسا دارن جعفر تایا عبد ابن رواحه شیدان شیو د قیلاق او ایریوا نبی علیہ السلام دغه ترپتا وسامت دې د پارم لیکی رضی الله تعالی او تعالان هو 6 د اغ اصحابو بدل واه خاص کر دا بلار او دا دغه سو هغه او زکات نوویره زرام د دی په شهادت ډیر زیات غمجن شهو دام پکيو واجا او نوویره زراته والسلام روايات قدام راضي چې ورته ویلو او سام رازي ہوتا چې سر الا ما زين قتل ابي کا فاوته او فاوته او همو ارئلا او غزاتا کمز کې چیستا پلار شي چوو او او سنوا اخلا باغی اعمالو کا او دغه دشمنان د اسونو د خود لاندې بل دغه ایریا علاقه کې د شام د دغه इलाقي او گورنرو داغونو فارو ابن امر الجزاني رضی الله عنه دا دا رومیانو دا تر اپنه بدغ علاقه گورنر مقرارو خواغه روستو اس اسلام روڑ مسلمان شن چه مسلمان شن رومیانو د قتل کبی وجه د وجه و چې چه دولی مسلمان شن نو نبی علیہ السلام در اصل دا اغا صحابیو گورنر بدلاغ استلم مقصدو نو په دی مختلف مقاصدو نبی علیہ السلام دا او ساما ابن زید لغ تیار کاؤ لے گلے و. او ورته ورطے بیعویلو چیل تلار شي الله در لفت حدر کی نو دیر بنی سارے گے او بیعبا واپس رازی او چکل ازی نو زان نمخ کی جاسوس کھولے گا حالات معلوم کا او پداسی طریقہ باند لاڑشے چې آخر خبر نش چې خبریږي تا تو ور رسیدله برحال دا لاخ کر نبي عليه السلام په دخيری وخت یعنی په وفات نا لغمخه تیار او کلا چې سفر کې د چهار شنبه ورځ چهار شنبه پورز نبي عليه دا مرزه وفات دردونه شروع شه تا برالا سر درد شروع شه او بیا دغه بیماری زیاتې ده زیاتې ده ترده پوره چه نبی علی السلام دی نبی وفات شو. سفر کې دا بیماری را غلې وو د سفر اخیری اخیری روزو دا. او بیا ربی الول نبی ربی الاول کې نبی علی السلام وفات شه نو د دغه حالاتو کې چې د نبی علی السلام اخیری روزی دی او وسامر رزیان هولېږي نبی السلام و سلام د بیماره دوران کې تقریبا چې تبعيران سر مبارک باندې درد دې وسامر رضی الله تعالی او له پخپل لازم جندا جوړ کړه ولې ورک داوال او ته اوغو اسم الله وفي سبيل الله وقاتل من کفر بالله ذا د الله بنو جهاد لا غزو لالاړه دا الله بلار کې او جنگيګه او هغه چا سره جنگ وکا چا چې په الله باندې کفر کړي پدې لخر کې عام مسلمانانو ته حکم چي تاسو لاړ شي لکه شان درب تزين ال تروميان سپر پاور ده البته سلکم خلق هغه یې سارشي او نور نو او عام حکم چوځه کله چې او سامره ځلان نبی علیہ السلام امیر مقرر ک غینن ک شرع لکره 17 18 7 لکه هرر صحابه لکه عمر زلانو غونته صحابی خو په علم او کمال او درجه کې مو چته او په عمر کې مدد خپلار په ځای وي تقریبا همدې کشر په دې کې مهاجرم دی انصارم دی نو تکړه تکړه خلک مو जाहीरین لے لے سالاران موجود دا. او دا کشر نبی علیہ السلام مقرر کر نو بازو خلکو د دے او سامر زیلان ہو بدے با امارت باندے اعتراض یا اشکال ہو دکتا دا, دا انسان طبیعت او فطرت ام لے چه مشر ویو کشر چاہتا حکم کئی کین او پاسا اسی پی فطرتا بدلیا لے مو مشرانیو دے کشر دا دا کوي انسان فطرت حال نو یو قدے کشر او دویمو وجدا ہو چه ده د غلام زوی زکه زید بن حارسه رزلان هو غلام نووي رسول الله بي آزاد کړو متبننه د نبي عليه السلام نو د غلام سو يم ده عرب او هغه له مقام درجه ازاد لا ورکول غلام له حیثیت نه ورکو نو دامه او خبره وا نبي عليه السلام دا پتا ولګي دا معلومه چې دغسې خلک د اوسامر زیان هو د اماارت باندې داسې خبرې کوي نو نو بیا د سړان مجد تروت بیمارو سرې تړلی و سړی سر خوږږي تړی سر تړلی دی او ته بیا دا نوظان شړی ته وکړی د یخ د چې مبر تهخت د الله همم د س او بیا چې دا څ خبره د چې سو د طرف نه ماته راه صدللی ده. جما پتا اوس ساما امیر مبرر کو نو تاسو دغه سچې چیمې ګویا خبرې کوي او دا یوازې د د پامارت او مشره نه بلکې ان تطعنون فی امارته فقط کنتم تطعنون فی اماره ابیه من قبل تاسو نن د پامارت باندې اعتراض کوي دغه او سو د دا پلار په مارت بانه میں تیراز کرده دکا چه موتا موتاکه غزو موتاک دا لخکر امیر نبی علیہ السلام او زید بین حاری سا جوڑ پلاره هم غلام هم غلام اگر چه ازاد شو بیا نو اگا وقت کم خلق وی لکا غلام بزمونگ امیری بازو خلق وی نو نبی علیہ السلام وی څنګه چې تا نن د دپا ما امارت باندې مشورات باندې اعتراض کوئ نو د دپا پلار په مشریم تاسو اعتراض کړئ او الله ان کان لخلیقه للامارت قسم په الله د امارت اهل له اسمه له دمو قرار ده اهل ده دګه صلاحيت قابلیت شتا وان من حب الناس اليا وان هذا من حب الناس اليا بعده زيد رضی اللہ و تعالی عنہ اغم ما محبوب و او دا غنا باد راته او اس دا زہم محبوب لے اما فخ نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبرو دا خبره, خبره در اصل دے عام صحابو نو اکڑے. یا بعضو کو کڑے دا نو داسے طور دے انسان کڑی خبر را او زیات تر محققین سیرت نگار وے چدا در اصل داسې کیسه ما خبري د منافقانو کړه منافقان موجوده نورسی سینه شو کوله د پیغمبر د خبره خلاب کنه شو کوله بغاوت کنه شو کوله او داسې کیسه ما خبري یا بلکې مشوروله برحال نبی علیہ السلام دا خبره او معلومی معلومه کیږي وګوره چې کله کشر ده او اهلیت پاکستان او اغلم مشری ورکول څ د شریعت نه خلاف نه دغه د 17 سال 18 سال عمر لرغره او غړو صحابه شته خو په دغه صحیح حکمتونو دغه په شه نظر او اهلیت پکيو نو نبی عليه السلام وره اهلیتي خیر اهلیت نه نو بیا د قشر مشری بیا خنره بیا احادیث کې نبی عليه السلام دا اخیری دور دا حالات او فتن چه بیان کړی د نوبای کې دام بیری دی چې امارات سی بیان ماشومان به مشران شي دا سښت رستو رستو زمانو کې وش بنو عباسو کې بنو ميو کې رستو سلطنتونو حکومتونو کې بیا ماشومان به د ټول ملک او دا ټول مملکت سربارو مشر جوړ شي چې غریب به پیس نه پوي نویو باټول نظام لاندې وزیرانو موشيانو د خپل منمانه مطابق چالو. برحال خودی کشر دی خداده چې صلاحیت ورکشته او 17 18 سال سره بالغ ورته د نه چې نه بالغ دی خو د کشر برحال نبی صلی الله و سلام د دینه پس کورتا لار د خپل ود ویلو نه بعد ویدا دا خالي روزه د هفته روزه هفته پورز نبی علیہ السلام راوتو ہو دا وسامر اعلان هو بارکیدہ خبره بس بہرحال دا نبی علیہ السلام دی خبرین آباد خدا خلقو اطمینانوش دا منافقانو خلم چپ شوا او وسامر اعلان هو دا مشرے او دا دا امارت دی خلق فوج کې داخل شو داسې د دا مدینې نه بهر ووتل د مدینې نه درې میلہ بهر زید جرف علاقہ ورداوی التے مازکر جوړ بس تمام سون مجاہدینو آلتا او حسامر زیلان حملار نور صحابہ چې دس روم لار سوکچ رسو تایاری دلنا ابم اغل تا وردلل آلتا یو ماسکر جوڑ کالتا مقصر ٹریننگو تربیتو ترتیب نیولو چھے سنگ بزو سبکو او دام بکی مقصر او زچے کم کسان لا ندی ابم را پسے باہر روزی تکا چه با هر نیوو تی نسوستی لماڈا با سلاسیم نی تا چه با روو تلنا انو رو خلکم تیزی تو جنکی تک پکای برحال ایتوار پورز دافتی پورز پنبی علیه السلام دا خبرو ایتوار پورز لگدنبی علیه السلام دا سر در زیاج حسام رزیلان خو باغ مسکر توڑ کرده ده اگه ده نبی علیه السلام ده تا بوس و احوال معلومولوه بار مدینه تواپس دن نراد راقه نبی حالات السلام حالاتو بوریسید چې چه حسام رزیلان خو صحبی رسولم ده خو بل ده نبی علیه السلام نیزده کسد ده که زید رزیلان خوی متبندنه و دادا خو ده متبندنه زوی ده نبی علیه گویا مکه معویرو د نبی السلام سلام متبنن او سره یو کیسه معلومه حاج په مقام ویل تر د اسکیچې ځان سره د عرفات نه در مزدلفه پورې په پور وسوره راوستل نو بهرحال دغه اعتبار سره بلدا دا چې د مور چې د ام ایمن او خدای نبی علی سلام د کور خادمه مدا سره چې له کریه تعلق لري نو د راغه د اتوار ورځ نبی علی سلام معلومات در بارا چرا نو نبی علیه السلام بانده بیوشی را گره و غندگی غند واند. بیماری سڑه کلت بزیاد داشه او دارن بیوشی پی را گره و نوسامر زیران کو به نبی علیه السلام داسه سر ورخکتا کرد سڑه بیمار و غیر رایش ورخ ورخ شو ورخکتش ورخکتا شد نو نبی علیه السلام خبری کو نو نبی علیه السلام دعا لازونه اسمان تدسیم چرک او آغا لحسونه بیا پا حسامه دا سه که خود حسامه را زینا نخوهی وی ما تا پتاو لگه دا چې نبی علیه سلام ما دا پارا دعا کئی دعا را نکوه ایسونه بیا مقام ده دی صحابه کرام او بیا پارا دا حسامه سونه بیا خوشبخت ده نبی علیه سلام کش روگن نو ویلا سیم چد کل لحسونه با ما که خود او ما نا پارا دعاو او سمر ځران خوځور ډېر خپمم ام جنمم نبی اله سلام ب بیمارې او پسرا نا ماسکا په او ځل را نا چې سابا شو ور پسې نو بیا حالات اخبار معلومول چې صح نو بیا نبی اله السلام مدينة رالم را پسابا پیاراله مدینه د ور عالم حالات معلومه نبی اله سلام ب ویولې وی نبی اله سلام په داغه موقع خوشکیونو راتوی اوغدو علی برکت اللہ فوت دعو بوسامتو و خرر علی مواس کریمی نبی علیہ السلام راتوی زدہ برکت روان شا نو سامرہ زیران کو نبی علیہ السلام نا رخصت واقش او خپل مواس کرتا را دلتا چرا گئے نو دے خپلو مرگرو لغ کرتے حکموں کو زی چیزو نویر السلام راتنونو یزید ای لوانش 10 ذو په دې کې د خپل سوړلې باندې سورید چې په دوران کې مور اور پس اعلانولې کړه ام ایمن رضی الله تعالی پس اطلاع چی بچی کاری سی کی. او پس اعلانولې کړه چې بچي سما سکاری زاس پیغمبر مفاتھی نو زما دي صاحبه ز روایت کراځي چې د جوړف علاقې ته چو ورسه نو دا مو پابند خځه ورپسې اطلاع ولېګا دا د خځه د وسامر رضی الله انو فاطمه بنت قیس ورپسې جواب ولې کوي جنتي مکوا د پیغمبر بيماري سخته ده اسینه په پد نشي او تلاچ مرحلې وسامر جنہ او زید بیا رالن واپس بس اراده میں پړ واپس رالن پدغه مقررا سرا عمر رضی الله تعالی انو او ابو عبادت الجراح رو زینام امرا سرش دا خود دل اخکر که او عبادت الجراح لوی جرنه او مر زینام او لوی حسدی د دا امارت دلاندی صحابای جیب خلق تا بیدار دا کشا امیری مپرر کرد و کار پیغمبر و یقره سرشو او رال معبس چی رو رسیدم نو دلتا دا حالت چې دنبی علی السلام سن کدان قدب او دا غدا پیروز زنګدن ده نبی علیه صلات و سلام. او داس وقت که نبی علیه صلات السلام بس وفاد شو چه دا زوال تنیزده داسی دلس یاولس بجون باد دقسی ٹیم نبی علیه صلات و السلام وفاد شو یو بل روایت کرا دی چه او یا وزید علیه صدره و غیت زوم خوشب علاقه وی اغتی علت چورسی نبی علیه صلات وی دغه ځتا ورپسی ادلاش ویوه چې نبی عليه السلام واپس شو یا بس سخت نو دوی واپس راغلو مدینه ته واپس شو او صحابه د بوریدره رزی الله تعالی ان کو هغه جند چې ول نبي عليه السلام ورکړونه هغه د سراو بوریدره نه نو چې هغه واپس رالن نبی عليه السلام په وفات او هغه جنده صحابه د نبی عليه السلام کټ سرا یا کم دې جنګي نبي عليه سلام پروتو ارته نسبه البته بس زماکه کې اوته ورته دا که واپس شونه به سلام وفا بیا چې کلا نبي عليه سلام فن دفن شو او څه تفصيلي وافيا رازي نو بکر سيدي تر زيرانو خليفه شو ناغبي ادا وسمر جنران بوله چې زوत्सा هغه جنډه د عق زينو چته کړه او کوم چې ورای درزیلان او البته حق کړه وه واته چانډه ورکړه او سامات یې ځواب پس اگر شي دغه موقع باندې بعضو صحابه کرامو چې اوسامه لیګل ندی پکا حالات شنه دغه نبی رسول الله بمات سره انګامي حالات دي خوښه قایلو وغيرها مناطقانو حرکت کرا ده او ابوبکر صدیق رضی الله وینا کم لغکر تشکیل چي نبي عليه السلام غلغکر زنه شم واپس دا وزي زکه پیغمبر سنت زنه شم ما تور او دا غلغکر اوليغه دا به ډيره فائده وي مستو بارحال دا یو واقع دا اوسامر ضلعو خو دا لغکر دا پدي اخيري روزو کېود نبي عليه السلام مرزي وفات کې د حج نه بعد سفر په میاش کې نبی علی السلام چې کړه د اخیری شپې وروزي او مرض وفات ده نو بده ک موقع په موقع نبی علی السلام با تقریرونه کول بیانات به کول مقصد د نبی علی السلام دو خبره یو کومغه دعوت او تعلیم و تربیته پیغمبر دا کار همیشه در وفات بوري تعلیم دعوت تربیت او تربیته پیغمبر کا او دغه د صحابه کرامو زهن سازی کولا تیاریه دیر وی غم پر آروان پیغمبر دنیا نزی نو زهن سازی ولا کئی دیده پارا چھے دوی زهن نتیاج زماده غم زغملوتا وفاد منلوتا تیاج و نبی علیہ السلام دت تقرونه او کمی خود بے بیانو چیده اسے لند لند دی روک دنو و دی اخیری وقت لند لند نو دا نبی علیہ السلام دا اغا بیاناتو نم او دا نبی علیہ السلام دا اقوال و افعالو نم معلومی دا چی نبی علیہ السلام دنیا نا روان او بلدئی چی او مشر او بیا داسی مشر پیغمبر داسی محبوب چی صحابه کرام او مان جان زندگی پا اغا قربان اولی نو او داسی محبوب مشر سڑی نزی یقیناً دیر بی ترد و دیر بی تکنی فرسی نسوحاب کرام یقیناً پا دی با دیر زیاد نیمگڑی که دن او کرا چه یا مشر اداس محبوب و لوی پیغمبر و لیڈر و قاعد جمده موجود اینو نخل کو خیال و غمان کی منیچه دیم زمون نزی جو دی برازی نو بار حال دا خروز سکتو لگی زه خاليجو سومره کمعراقه سومره نوحانو شو نو بارحال د په دیواله او ډیر وې حادثه راتلون کېوه نو ځکه نبی رسول الله صم اوه قبا مو کا د دې انسان ساجي کيارو چې زب دنیا ان طاقت شتا دنیا کې سړې امیشه نه عبد الله ابن عمر رضی الله وی وي صدقه شپور وزو کې دی اخری عمر یو شپه مας خدای موږ مونږ مونږ تراکه جما د بعد نبی عليه السلام فاسه او د سیولنده خدوی لنده لند تقریره نبی عليه السلام وې ارا لیلتکم هاذه فینرا سمعت سنت من حال يقام ممن هو على ار على زهر الارض احد علقد شپه د نن شپه تا مخيال ده توجه شته د نن چې څوک په دې سر زمین باندې موجود دي سلکار آباد باندې کی یو قسم ده نن چې څوک شته سلکار آباد بني مطلب دا پیړې ختمې دن کې ده او د دې پیړې ټولو مر سلکارا ده کنن د چومر شلکارا ده دا چا دیرشه چا پندوس چا دیا له نو چې څو نوم را نو دا غران باقی چا تلسکا نه پاتې چا شن پاتې چا دیشوا دي چا د پندوس پاتې ولیکن دا د چتاب پیړې آخري پیړې وګوره نبي سره توا سلام ول زین صادقې چې ورې پاتې کیږي په یوم نه د ټول بزګ سلک آباد با بیا دی موجودو کې سوغني دا د نبي سره پا دغه شکور وزو که نماسو تن منزن آباد دا یا تقریب پا دیکیو گو رنبی رسلام سو خبر خود مقصد یو فیم دقا مقصد خودلو چې دا پیڑه ختمی دون که دا ومطولو بانده با فانا و وفات رازی همیشه نید زبا مزم تاسوب هم ساید بلا داوا دینا علماء دا یا سو خبر ریسی دی دا لکه امام بخاری دا سنور و محدیسین علماء یو خدا دا چې سل کاله باد په با یوم نی خبره خدا شو چې د سل کم سړې د صحابیت دا و نو دا داوی دا غلطه دا دی دو جنماځو خلک ورستو د صحابیت دا و کړي و نو اولامه وقت وخت وقت وخت اولما دغه داوره کړي و د کریمي رسول الله می نن ژوب موجودی سل کاله باد بنې نو سل کاله باد ته پیغمبر د صحابي کېدو داوه کې دروغ دی دغه دا صحابيت دور هغه د سره کولو کې ختم شوه داراي بل خبره امام بخاري د ثابت دي چې د سوفيو کې دا یو واقعي نه اهل بدعت کې چې خازر جمده خازر الحسن او خلکو لرازي او لاس ملاوي او دا کوي او هغه کوي امام بخاري دې نه استدلال کوي چې ګور خازر خو وفات ده هغه پیغمبر او د موسی علیه السلام دا دو په وخت ته تیر کړي د وفات شوې خو زابل فرس کجام دې نو د نبی علیه السلام له ارشاد مطابق چې سل کالعمان نن چې پزما کې خوبی دا بنی نو سل کالعمان وفات شو پي ایسدل لدې مرحل مقصد داو دا نبی علیه السلام چې د ذہن سازي نبی علیه السلام مقصد دی باز خلکو چې د نبی له سلام دا خبره وری ده چې سل کال وړاندې په نن چوک جمعيه به بیانې نو خلکو دا خیالو کو جوړې ده د دنیا ټول نور سرکاره پات دنیا به ختميږي سرکاره وا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی هوتا په تاولګي وه چې خلک دا سيوي او دا الله بندگانو مقصد د نبي عليه السلام دا نه دي چې د دنیا عمر سرکاران اور پاتې ده پیغمبر مطلب داو چې اي ين خار مزارګر قرن دا پیړې بسلکاره باد حتمی دا پیړې یاده دنیا نه یاده ځکه چې د نبي عليه سراتو د وفات نه بعد سرکالانه بلکې سونو شو دا وو تقریبا 100 سال وشو چې سل دی غل لري دنیا سمه نو دا اصل کې نبی আলাইহ السلام قره او دغه پیړه یادوله دا څنګه یو تقریر راغله یو بل تقریر بل بیان د نبی আলাইহ السلام عبد الرحمن بن عامر سلمي رضی الله او یو بل د هجر ابن هجر د دوه لوی مونږه رسول ایرباز بن اساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وفا را ور ایرباز بن رضی اللہ عنہ هغه صحابی دی چې دا غواره کې دا آیات نازل شوه والا ان اللذین اذا ما اتوکلت احملهم قلت لا اجد ما احملكم علی تو په مقاونه یبو موسی شریف زران هو هم خپل قوم را لې ورش ور شنبیله سلام نا د ساروی مطالبه چه جیحاد لزو نمون لساروه و غیره راکه چه پاغیه بانده جیحاد للادشه نو ده غرنگ دم راغلی و مطانبه کرده و خونبی علیه السلام باتاوه چه لا اجید و ماخ میروه کماله مصره نشه نکه سونه سارویه سونه اوخان چهوه دول تقسیم شو نشه نو ده ترهو دب یا جلد چهو رماته سوالی میروه نشو جیحاد نپاته نشه نو داد وکه سانوه اموردو د هروازګني ساريز دلانو وتا کته سلام ما چاو دوي تعالی دو راغلی ملاقات د موشي اوستانه سدين اله محاسيب نو هروازګني ساريز دلانو وته وی چې ورس نبي عليه السلام زم کو اما ځنه پسې مونته مخک او دا اخيري وخت دا اخيري وخت چه فوازنا معظتم بلیغه ظرفت من لعيون وجلد من القلوب نبی علیه و سلم داسه بیان اوکو واعظ او نصیحتو کو چې داغه د وجنه خلقو د دستورونو خو کی روانه شوي زموږ کی یره پیدا شوه ډیر موعظه تقریری او نوې یو تن ودوی د الله پیغمبره توکو داسه خبره او داسه بیان دراتنن اوکو ک انها موعظه موعدین جوړیدا دا د دا رخصتې بیان ده اخیری بیان ده نوې نبی سرهټو او فرمایي چې اا نو سوالیو ته چې دا څې کاري چې دا رخصتې بیان دي بیانې نو پمازا تاخذ وی لینا یا په اوسه نه توسیتو کا نو نبی سرهټو والسلام او توسیت نو شو کا توسیت نو کېو دا او چې په تقوا الله والسمه و طاعته وين عدن ز تا یو دا وصیت کو چې دا الله نه یری دا قوی اختیار و وصیت کله کې خیر وخت کې سړی کې کنه د خیر وصیت وصمه و او دا امیر خبره به منه او اگر که پتا یو حبشي غلام ولي امیر مقرر نش او بیا به فین نه میاش منکم بادی نو پس را اختلافه ګزیرا زمانہ بعد کتاسو چې د جمدی پاته وي ورړي رسالات به و ګوره حالات ببدلی د نبی علی السلام دور کنو در نبی علی السلام نبا اترو اختلافات شروش نو نبی علی السلام ای اختلافات و حل بسی فاالیکم به سنتی و سنتی الخلفاء الراشد زما سنت او زما د خلفاء راشدین و بس سنت من در د بسی در اختلافات و نا در بچه و لار در پیغمبر و در خلفاء راشدین و سنت در دبار مطلب در اقیدِ مسالواد دا عمل اختلاف را را را اصلا امت دا دا اختلاف حل بده چه دا پیغمبر سنتو دا خلاف راشدینو سنت رجوع او نبی علیہ السلام اتمسکو بها و عزو علیها بن نواجز خمس بتونی سے دا اللہ د پیغمبر سنتو د صحاب کرام و دا خلاف راشدین وی یاکم و محدثات المور فینکل محدثت بدا و کل بدا تن صلالا پدین کې دا نوی نوې کارونه نه بچي زکه پدین کار د عبادت پډول دا بدعتي او هر بدعت ګمړی دا او بل روي راضي وبول زړه د دین څخه او هر ګمړیوالا بهر د سينو نتیجه وری نو د نبی عليه السلام دا په مرزه وفات کې او په سفر کے چې کم اخري شپې روزوي د نبی عليه السلام په مختلفو موقعو بیا نناتو تلګونو سباځي کارونه سويو شو ان شاء الله څو